Ska vi försöka sätta igång då? Ja Nä. vi kan göra det mm. uh, Är du redo eller Ja oh, jag ska bara ta det igen. Uh. Ja jag, må jag måste bara lägga in en snus också så. <laughs> Men uh, vi kör då Ja Och så är välkomna tillbaka till eh, Ännu ett avsnitt Av Lukas och Simon Och det är jag som är Simon Och jag som är Lukas Och eh, Om ni inte märkte det förra, eller förra, förra avsnittet så har vi fått en Ny gingel eh, Som är från, hämtad från Jag vet inte, Blådårar heter den tror jag. Jag Har du sett den filmen? ja, frågan är det är det är det med de häsin går eller är det är Malmö. Jag alltså, skulle det det var blå. Ja, det, det är Malmö. Mm. <laughs> <Fanta det. laughs> uh, snackar om it. att uh, Han snackar ju då om blå, att han ska oh, köpa. Ja, det är ju, det är ju en best vi där ni. Ja, men Slatan snackar om att han ska uh, köpa en en lila Lamborghini är det va? Och så ska det stå toys på den grejer. grejen. To toys? Nej, det, det är typ med... Han, han, han gör det fel Man säger då, Det är leksak. <laughs> leksak cool. är ju <laughs> ja. <laughs> ja. Det var på tiden man fick uh, komma in i hans hus och lägenhet och knäppa bilder och ta filmer och, och sådär. Men det nu kommer lite av, av spåret här Men ja, det här är avsnitt eh, nummer, nummer åtta I ordningen Och eh, det har varit landslagsuppehåll um, mm. Spelas matcher uh, Och i Sverige-Kazakstan Var det ju 2-0 till Sverige Men uh, Ja, inte mycket mer och, och, och hurra mm. Nej, det, det var ju inte jag ska känna att jag såg in ens matchen um, För jag visste att det skulle bli en kasttillställning um. mm. Och det blev det Så det var ju det var Väldigt bra liksom, Förhandsav dig uh, Du missade ju absolut ingenting Nej den där jag har fått höra i efterhand Är så att uh, Elmandra hade käftat med någon i publiken Och, och att mm. Jonas Olsson blev förbannad På intervjun efteråt um, Och ja Inte mycket mer än så verkar Och jag menar när, när spelare har tid Och äh, glappar köft med publiken Då kan det inte ha varit fullt fokus På matchen heller, känns det Nej. Jag tänkte komma till det till Just Elmander Jag tycker han var, han var Eller är Under all kritik Han har alltid haft en dålig, en dålig Första touch liksom. Det är inte där han har sin styrka eh. Och jag förstår ju, jag skulle aldrig orka spela med en spelare som har ett så dåligt första tisdag som han har. Han är, han, är, han är ju uppenbarligen ganska illa tränad just nu efter, efter alla skador. Och han är halvskadad just nu. Liksom. Och ändå fortsätter man att köra på honom. Jag, jag fattar inte det. Jag tycker fotboll, när jag, av egen erfarenhet så är ju hälften psyke och liksom... För, för att komma in i och kunna liga med självförtroende Uppenbarligen har han ju inte ens, Han har ju inte fokus där Nej Och eh, Det är väl lite så att När man, när man kommer till landslagssamling så Även om det är ett litet, som, eller ett litet land som Sverige Så ska det ändå liksom De mest form. De som har den bästa formtoppen Ska ju spela uh. Ja men jag tycker det Och just Elmander som är en sån där eh, om man, säger, om man säger han han är ingen världsspelare utan han är en spetskompetensspelare. Han har vissa få egenskaper som gör honom riktigt vass. Då känns det som att en sån spelare går att undanvara för en annan som har spetsegenskaper. Kanske är det lite roligare att, att ta med en rannegi till exempel som, som ändå har... Han har ändå det här rullet in. Han är i där han, där han är mål istället för att ta in en, en handskadad. En man som inte gör några mål just nu. Och som inte, han, har ju, han är ju en sån som lider så oerhört mycket när han inte är i flow. Det har vi ju sett innan. Han har ju floppat i, ja, i ganska många av sina omgivningar. Det har varit i Turkiet och i, i, i Frankrike som han var riktigt bra No. Ja, jag tror inte mycket mer än så Liksom Men äh, Vem ska man ta in i stället då? Eh, ja, vi har ju alltså, Allsvenskan är väl det De är ju nästan, Förutom Branieger nästan, är ni, eh, Du ställer mig nästan lite Jag, jag tycker ju nästan Just det här Neger som nu har, jag har gnällt en med. Det går ju också att se på att uh, Ranege har skrivit på för Odinese nu. Och, uh, han, kan ju, han är ju lite på väg upp sin i karriären. Liksom. Uh, mm. Istället för, som för Johan Hermander känns som att han uh, är på väg neråt och, uh, från landslagen. Men, du, du ska, det är ju en det. morot för en sån spelare som, som Ranege. Man får ju, man får ju. Ingen som helst bekräftar sig när någon annan kommer med på, på gamla meriter. För det känns som att det är det en man är där på nu. Inte. Jag vet inte. Ibland försöker jag ge genom något intryck av att han tittar på nuvarande form när han tar ut sina spelare. Men jag har inte alls bilden av att han, han gör det. Men det har vi har ju också. Sen har vi också. Och Villa Bergsgäng. Alltså ärligt talat det kan man inte prova en modell eller Magnus Eriksson. De behöver ju inte starta. Men eh, men vad fan? De Magnus Eriksson det är proffs nu också i Belgien och Han har ju varit, ja, han har varit fantastisk fantastiskt att se på i alltså. Och, och så är det liksom så att det känns ju lite som eh, både Rosenberg och eh, Marcusberg lever lite på gamla meriter också. Är, ja, är det är precis samma fenomen som en man. De skulle behöva komma in i sitt, sitt rull liksom, för, för att kunna prestera. Och gjorde Sverige ett mål men på ett sätt så var det inte han som gjorde målet utan det var, var Slätan som, som sköt en boll på honom. Ja, det, det mål såg jag faktiskt. Och det var ju... han, han gör en helt en bra lösning. Det gör liksom, han. Han behöver göra en 5-6 sådana mål för, för, för att få självförtroende total. Ja, ja. Alltså, det behövs ju om detta, tror jag. Ja, hamn, i slutändan är det där vi ska hamna. Det är där vi, där vi måste hamna. För han är, ju, han, han är en sån spelare, precis som Slätan, som inte bara har eh, spetskompetenser utan han, han har någonstans någonstans där round. En, en, en sån spelare som i framtiden kommer kunna ta med, även om han är i lite rissiform. Ja, mm. um, han har en där vad ska man säga? Han är... Ja det blir liksom När han kommer in på plan så liksom Man ser han och hör han och märker av att han är där mm. Men Elmander Eller Marcus Berg eller Rosenberg så blir det liksom Ja men De kan försvinna liksom Man märker inte ens att de liksom spelar Nej Och det, Jag tror, det är... Jag tror inte det är svårt Att plocka bort dem De där killarna Nej men nu Oh, det, det dog, hon, lite, lite ja, det hamnar igen lite. Om vi går vidare från, från honom så skulle vi kunna gå in på, på in i mitt fält. Med, med senil, eh, Anders, Tacko Svensson. Ja, senil, Tackos, allt... Eh, allt det där. Han, han har det lite tufft. Han var ledsen nu. Han var har femte alternativet var nästan. Och gå, gå in i mitt femte. Och då fattar inte riktigt vad han ska vara med i uh, Ja, Vad säger du? Ja, han, han, har, han har ju ändå någonting att, att tillföra uh, genom sin rutin. Och, uh, han vet att det är att mästerskap och spela mästerskap och sådär. Men det känns som. Jag tycker det är rätt beslut att spela med, med Elma och Värnblom. Mm. De är ju ändå snart samspelta egentligen. De spelar ju tillsammans på CSKA och Moskvas inne i mitt där. Och det är en, har framtiden det är en för sig liksom. Mm. Absolut, det är, det är en grym, grym boven att de spelar ihop. Men när de har hunnit lära känna honom så, så är det inte alltid Men jag vill, jag vill ha in Albin Ekdal Jag, jag tycker att han, han Hans tid måste vara på gång Han gjorde Han spelade mot Kina Och jag tyckte han, han visade Kina är inte världens värdemätare Men, men Albin Ekdal visar ju att han han har en spelförståelse. Han är en kille som jobbar hårt. Han har bra teknik. Han har, till skillnaden från Elmanne, exempelvis en första touch. Han, är, han, han har växt till att bli något, något väldigt italienskt. Väldigt italienskt en italienskt italiensk En sån där bolltrygg. Defensivt uppjobbande med. Lite Andrea Pirlo. Mm, jag tänkte nästan säga det. det. <laughs> Lite sämre Han <laughs> i... Han är i Bromma på i Kanada. Han är bornaist. Han är Och är ja urbepå. Och... Mm. Lennart Ektal brukade ja. brukade vi och handla på ika i ICA nära på i Abrahamsberg där min faste bor. Så jag har stött på honom en gång. Jag ville bara, vill bara slänga fram det. Tidigare kampanjer man i TV4-huset eh, för, för att allmänheten ska få spela. De, hade, de, de avvarade de några minuter på honom. I nyhetsmorgon hade de lilla in en extra ja. Lennart-son. <laughs> eh, men jag, jag tycker verkligen... Alltså, han, han börjar ju bli någon slags... Liksom decent uh, Inom mitt fält där i, i Italien Och vi Alltså Pontus Värndom och Rasmus Helm är ju killar Men, men Fan om inte Ekdal Han måste få känna på det mer än vad han har fått göra alltså, För jag, jag tror att det är en mittfältare som, som kan bli ganska stor Jag tror att han är på väg dit liksom. Ja mm. men då, då är det ju bra att få får med och känna på I alla fall Abrande, Han är väl 23 år nu va eller 24? Uh, ja, han är ju född 89, så är han 23. 23. Uh. Men det är, det är ändå sent liksom. Uh. Om man jämför med övriga landslag i Europa och i världen. Uh. Det, det, det, det var väldigt typiskt svenskt det här, att man börjar skola in uh, i den här åldern. Nu gjorde han sina andra landskamp. Men samtidigt som, han har ju gjort 24, har en 25, 25, 25. så klockan är 17-åring. Igen. Liksom. Yeah. Vil vilka är det där? England Ja, äh, Sterling Precis, Sterling Jag tappar namnet, bra Ray M, Sterling, Liverpool Ja, men nu, ja. Jag vet inte Han kanske måste Man måste liksom visa, visa någonting Det är ju lite enklare att ta in en offensiv Ung spelare Än att slänga in En defensiv spelare det kräver, det kräver ju sin rutin Att liksom kunna hålla ihop ett mittfält liksom i, I landslag Men samtidigt så är han ju inte om vi inte in på Jonas Olsson jag, jag, jag tycker att Jag tycker att han är i lite för sen. Ja Men äh, Egentligen skulle jag Dahl varit med redan under lagerbäxtid. Ja Om jag hade fått bestämma Ja men liksom Hade, hade han bara fått, fått Spela allsvenskan Eller fått spela Nu, nu är det något Ännu lite finare Men när, när han spelade allsvenskan där På slutet så var han nog så, så galet bra Hade han, hade han varit kvar i allsvenskan Sitt två säsonger till Så hade det varit Då hade man sett honom sida vid sida Förmodligen gå om under Svensson i kvalitet tror jag. Och, och Då hade det inte varit någon Tvekan om det, men nu har han varit I så halvdassiga lag I Italien nu får Man får ju ingen värdemöte men... men det är ju så Det är ju enklare för Om man säger Roy Hodgson i, i engelska landslag när, när han kan se Raym Sterling spela Han är alla matcher nu för, för Liverpool uh, På toppnivå liksom en mm. för Hambreen och som man spelar över hela Europa Liksom håller koll på mm. Så man kan ju se det ur ett sånt perspektiv också Ja no. Faktiskt Och äh, Ja faktiskt det en poäng. Och, äh, Men om man kommer till här också <coughs> Hamren Så jag Jag kan bara Jag kan Läsna lite på jag, Simon Banks skrev en krönig om det här Och jag, jag kunde skriva under på varje ord. Han var ganska kritisk mot hamningen. Han menade att det är ju inte... Eh, nu var det ju många spelare som inte var bra, men han tycker inte att det är där problemet ligger. Utan att det, det är det som de spelar, det, som de grundar allt det, det kan jag hålla med. Vi liksom, är ett ganska litet fotbollsland. Och ju mindre fotbollsland man är desto viktigare... Blir uh, idén. L idé, det var ju att bygga allt runt ett, runt ett försvar som var uh, i den klassiska svenska modellen. Liksom, väldigt tight. Väldigt uh, vi släppte ju inte in så gynnar Men nu är det. Uh, nu ska vi vara någon slags. Drömmen liksom är väl att vi ska spela någon slags totalfotboll nu Och fyra, två, tre Som frammer en Alla men Det gäller ju, det gäller ju kunna, Från min synvinkel Måste man ju kunna hitta en balans mellan Totalfotboll och bra försvarsspel Det är väl ja. det där problemet ligger kanske Um. <laughs> det är ju så himla konstigt Kollar man Hollands totalfotboll Då är det ju världskärmen på alla positioner mm. Men svensk Totalfotboll jag, jag tror bara inte att det funkar Jag tror vi har för dåliga spelare För att kunna göra en blir sån... Jag mm. tror nästan att vi, vi, vi kanske får vara lite tråkiga Men, men åtminstone hat Tillbaka till, till riktigt Svenskt försvarsspel För det är ju, det är ju på ett signum Och så Nu ger vi oss på någonting, någonting helt annat Ja Och det blir ju Nu har vi ju nykomponerat backpar också liksom, Inför det mm. uh, Och ytterbackar som Som knappt får spela nästan Ja Ja uh... Men det är en lustig ordförande spela lite nu, tror jag, i selfie. Jag har fått lite grann Safari, ska jag inte svära på det här, men jag har funnit att han, han har haft det ja, någonstans lite emellan kan man säga. Han har gått ut jättemycket jättemycket. Jag ska inte svära på det. Men de, de har, nu i senaste matchen så var ju de faktiskt de enda som verkligen gick ner. Ja, men jag tror jag tror på Granqvist och Jonas Olsson som mittbackar faktiskt. det är ju riktigt bra killar som spelar i bra ligor och ligor och gör det riktigt bra liksom. För Jonas Olsson och, eller båda två får ju möta av världsklassspelare eller världsklass vecka ut och vecka in liksom. Ehm ja, Alltså du Losovic står i, eller Vad sa du? Om Dugi tills Alexmi Losovic står slår det igen, eller att ja, det sen slutar vara skadad. Ja, det är Han känns ju som man kommer att göra en sån här. av att hitta andra. Kalle Jungberg-karriär. <laughs> Nej, inte riktigt där, men det känns ju som att han är jag vet, lite klantig. Det känns som att man kommer att hacka löken eller, eller gurka ja, eller någonting och bara. Är du typ tappa parfymflaskan och kliva på den som... Det var det som gjorde det Ja, Canizares försökte till och med ta ner den som om det var en fotboll. Nej. Så gick det ju med det. Han missade igen bara, va? det var det va? Ja. Igen. Jag tror det var... Igen. Igen tror jag ja. 2012. Igen 2008. Nej, då var han inte faktiskt. 2004. Var det så... Det var Pizzan, ah, vi lämnar Okej, det, det var vi... VM 2002 yeah. tror jag va. Var det var så tidigt kanske? Jag tror det. Jag vill då ha komik i diskussionen innan det gick fick jag på <laughs> uh, <laughs> Men uh, <clears throat> ja, ska vi ska vi, ska vi fortsätta vara landslag tycker jag. Om um, mm. vi går in på 21. Ja. Uh, jag kollade på den matchen mot uh, Ukraina Som någon spelar mm, i där Kalmar mm. uh, där ett annat mittfältsämne spelar jävligt bra, Astrid Aidarevitch. Också nu blivit proffs. det Eh, uh, när man kände sig en sån här total mittfältare liksom som kunde allt han nuckla, tackla, an, passa, skjut och Ja, han gjorde ju en balja också på huvud. Liksom. Um, han var fan överallt i hela första halvverket. var bäst på plan. Uh, sen hade han problem med ljomskarna tror jag fick av. Och så är det en till kille, um, Ischak. Som spelar köl. Ja, precis. Och riktigt lovande han liksom. Och tyska skolan är rolig. Att vi egentligen får en ungdomsspelare i, i, i tyska skolan. Nu är han inte skitull. Men ändå, ändå liksom. Han är ju nu kötspelare. Kommer Fan, vi har ju aldrig haft Någon som, någon som kommer kommer att lära sig Där igen Det kan är... bli lite psykig lite Ja jag hoppas det äh... Han och Zlatan på topp Nej, Zlatan kommer in att lägga av Innan han har är... Lattans kanske ja, Han har varit på mm. så alltså, Det var en spännande match Nu ska de få möta Italien äh... Lite tuffare motstånd kan man väl säga. De, de ställer upp med och från Liverpool. Verratti. Verratti. Uh, ja. Det finns, det, det finns en del pågå. De har rätt okej. Okay. Men jag är Niklas Hult. Precis. Som jag har haft äran att gymma tillsammans med. I Spanien. Och? då. Ja. Det är det. Vi hade ungefär ja. li ja, lika dåliga vis Vi var liksom, liksom förde oss samman under några, några träningspasser Han var där med Jonas Terns Vad eh, ska man säga John Bauer-lag Elitlag mm. Och vi var där med Medianörda Ni har samma hårfärg ungefär skulle jag tro jag och Niklas Hult. Han är mull kvar jag. Han han har ju han är ju sitt år. Han han han prenumererar väl säkert. Och, och Kom du så det. nära så du såg inte vad färjat år. Ja men han var blond då. han mm. var, han, han, han han var ur ursväst blond då. Så det, oh, där, ja. det där är fejk. Det, det kan jag riva av nu. Det är ett avslöjande. Det är, <skratt> är fejk. Han, han är inte äkta. <skratt> <skratt> det var kul när jag inför den här säsongen så sa Nicka när Han frågade, har du blivit bättre på att år? Han lagt på med några sidor. Men äh, vet du, han är han är tunn. Han är bra tunn. Han, han är så nöjd med honom. Men jävligt snabb man ja förbannat snabbt. Han är jag tror vi har delat så tidig ens. Han han började spränga den spräng lång distans. Han tyckte han hunnit eh DM på 5000 meter tror jag. Oj. I, ni är ni där Ja. Åh, kul att i alla fall, veratte. Vad, vad har du att komma med. Vad, vad tror du har rätt i något med det där det har jag faktiskt ingen aning om. Nej. Eh, nej. Det står nu på mycket mer. Men. Eh, nej. Ja, men det vad, vad tror vi? Skiter i sig för om? Jag tror nästan det Det skulle ju till, till jävligt mycket att slå Italien. Men rent hypotetiskt skulle ju Balotelli kunna spela playoff. Ja, kan han det. 89. Jag låter nio Ja, vi ska det Powergoogla Vi <skratt> har för mig att det Däremot Nu har vi etablerat Thomas Ros Han är nyttiga, från 12 augusti 1990 Vi har etablerat ja. Thomas Ros På eh, den här storttalet Men han Det tycker jag är skönt <skratt> mm. Det blir bra, ja, och, för bra för lyssnarna Ja, det är bra Jag tycker eh, synd om Joey Barton ja. eh, Det är ju Så Barton har varit han, han är ju en ganska kontroversiell spelare Inte nog med att han gör på så tolv matchers Avstängningar ibland eh, Var i den han sitter av Just nu han, Jag tror han sitter av match nummer Fyra under helgen eh, Han eh, han är ganska politiskt engagerad ibland på sin blogg. Nej, det är Vissa fotbollsspelare är politiska, kan det kan bli väldigt fint. Men när, när han ger sig på politik så handlar det om sånt som fetskatt, exempelvis. <laughs> han har bland propagerat för att eh, i Storbritannien måste de föra in en fetskatt. Eh, och det ska vara dyrt att äta fettägge och läsk. Men. Eh, nu flyttade han till Frankrike för att, för att ja, inte för att sitta av sin avstängning men han var ju inte välkommen i sin klubb eftersom, eftersom han ja, efter den idiotiska avstängningen i, han gick till attack på allting i sista omgången mot Manchester City förra och Så han, han sitter ju nu sina tolv matcher i Frankrike Uh, där han alltså egentligen just nu inte gör något annat än att tjäna pengar och träna lite i fotboll eftersom man inte får spela matcher. Men just det där med tjäna pengar. Nu inför ju Frankrike en, uh, en rikemansskatt. 75 får man betala i skatt om man tjänar mer än en miljon euro om Tråkigt förbart då. Det måste ju vara ganska storbar där han. Han är nog ganska sårbar för han har nog inte en slatan lön Slattan har 145 miljoner euro om, om året. Och tror jag, eller om, han, om man rundar det till 140 så får han betala 210 miljoner. två Under de två år som den här skatten väntas inte hella. Eh, jag känner inte. de känner inte rompengerna. Jag känner inte 140 miljoner. <laughs> Nej. Nej, Lillemann. Han, inte. Lille man, han eh, tråkigt att sitta där och stäng och torka pengar. Jag, jag tror han trivs ganska bra, ja Frankyke. Okay. Ja, det är Finns nog bra, eh, ganska mycket fet mat. Det. Det är en feta oh. trishy och sånt. Hoppas han slipper skatta för dem också. Ja. Det är Joey Barton. De... Han är ju ett psykfall. <laughs> ja, en psykfall. Och... Ja. Vi kan väl lämna honom där. Som ett psykfall. Nästa kille jag alltid tittat i synd då, om vi ska prata om det så det är det Niklas Benton. Han um han kom ju till Juventus eh, som egentligen hade velat ha både Robin Van Persie och Fernando Llorente och det ena och det andra. Och de var ju med det. Att, ja, nej, men han är kanske inte den här typen som vi drömde om. Men, eh, ja, ja. Eh, så ser Martin så har Beppe Marotta Bentner eh, När Bentner anländer så konstaterar man dessutom att Han är för fet efter semester. Han måste banta Så nu innan han får börja spela matchen Så så har man honom på Diet Fat uh, camp Fat camp Och uh, nu kommer nästa sorg Nu är det Mirko Vucinic som, som säger att uh, Och du måste svida när, när någon säger så här För han han har, ju haft en sån, han har ju en sån hög självbild Niklas Bente Så säger Otsinit Men vi är starka i våren förra året Även om vi inte fick den där toppspelen vi, vi drömde om sen, sen Sen Kompagerade han mig lite För, för stjärnen Jag, Joe Incomant typ, Vi ska se till men du nämner någon journalist för honom och, Ja men ni har ju varit Niklas Ben Ja ja Han, han ska vi inte glömma han, han kommer säkert Platsa snart <laughs> han, han, till, han, han kommer till Italien Och, och blir tjock och, och Jag vet inte han, han får inte så himla mycket Speltid där heller Han kanske ska hem till Danmark men jag, jag trodde att Att Bentner skulle vara sånt här klipp också Nu under augusti Ja Att, att till exempel West Ham skulle värva en. Men nu fick ju de in Carroll istället Ja oh. Så förövligt en jävligt rolig bild med, med Vad heter det Football jokes på twitter mm. Som höll på under hela Eller som Ja jag följer dem på twitter i alla fall De höll på när när Western verva, Eller lånat in Carol så skrev de Carol in his new apartment i, in London. Och så var det en bild på en häst som står i, i <laughs> en lägenhet. <laughs> alltså, jag, må, jag måste lägga upp bilden på, på På Twitter så de som lyssnar får se också. Om de inte har sett det redan, det vet jag inte, men det var så jävla roligt. Jag ska hoppas att det inte är en fet test så du inte får betala tillbaka oss fetskatt. Vänta <laughs> I mean, I mean... skulle lite behöva vara lite fetskatt? Ja. No. Det... Uh... det är alltså fet, <laughs> egentligen. Nej, jag tror inte det fet. Han är nog bara lite. Men Någon... Någon extra kilo, den naturligt, efter, efter att jag har gjort okej. Det är det. Ja, alltså. Ruin är väl mer i form Eftersomästarna Eller var mer i form Ja, Han har bekänt I sin bok Som, mm. som Kommer ut så snart ah, Det brukar ligga på ungefär 7 pounds Det är väl Nu tror jag sidor. han har kommer på sist. Det, <laughs> det, <laughs> ja, det är Det Det är man gör på, på en vecka Nej, det är det inte. sju är året sjuk är att äta henne på soppan. Så jag vet inte, han... Han kommer bli Stefan Ren... Stefan där fet Det är, <skratt> det är, det är inga, ingen... Ingmar stenmark kropp av direkt. Nej, det är, svårt, det är inte Jäk Fredriksson. Som är... Där har du en... En atlet med snyggkropp eh, Eller som hade sin kropp. En eh, svensk kanotist Jag tror om, om ni googlar honom så får ni eh, Så får ni upp Bara överkroppsbilder på honom Jag gjorde ju precis nu han, eh, han, han har liksom Han har inte den här Beach-kroppen men, men en allmänt manlig Maskulin och, och Muskulös kropp en atletisk, tror jag man brukar. Atletisk, atletisk, ja, precis. Det är, det är bra ord. Ja. Eh, men men äh, du, jag, äh. jag ska köra och, och, och handla, så det kan väl avsluta med att det liksom, på något sätt. <laughs> ja. Men det var allt för, för det här avsnittet av eh, Lukas och Simon. Eh, mm. Podcasten hittar man på iTunes och på lukasosimon.n Men det är sen gammalt och alla som lyssnar får gärna ge oss en rating på iTunes. Tills nästa gång. Uh, hej så länge. Ja, hej så länge.